І це було останнє, що він подумав. Раптом піднявся воно і напівголосно, наспівуючи щось грузинське, пішов до висотки. Був таким гарним і могутнім чоловіком, що навіть війні не вдалося висотати із нього всього того, що побачила решта у ранньому смерку. Розпласталася раптова паралізована тиша, яка застигла ніби навіки, і слідкувала за твердим, поважним, лагідним кроком дивного грузина. Граната розірвалася на якусь частку миті пізніше, аніж вони почули кулемет. Почули лише на секунду. Тієї секунди вистачило, щоб воно, котрий раптом блискавичним рухом метнув гранату, важко мов підрубаний, з плеском, наче то падає камінь, впечатався у твань. Він їх вивів. Їх було шестеро. Усього лише шестеро. З усієї тьми загиблих, обдурених, зданих, живих без вісти загублених. Шестеро по ту сторону шпарини. Коли досвідком набрали на піхоту, опухлий від пиятики майор розправлявся із зрадниками. Молоденький таджик, що не знав жодного російського слова, простягав прострелену руку. «Сам стріляв!» – сипів майор. «Сама, сама!» – радісно усміхався йому вояка, тішечись, що так пощастило. Майор кивнув головою – і сухий чоловік, що шкутельгав за ним, розвернув таджика спиною, приставив до потилиці револьвер і вистрілив. Кров залила тільки половину радісного усміху і розтікалася по болоту. «Що ти робиш, товаришу майор?» – закричав якийсь лейтенантик, що надбіг запізно. «Я бачив, як його поранило. Пішов ти!» – майор люто закрокував геть. Його можна було зрозуміти. Учора під час чергового бою загинула коханка, котру возив за собою на грузовику у сталевій буді і разом із тою будою знімав, аби солдатики маскували у землі такий собі бункер для фронтової пристрасної любові. Сліпий снаряд пригасив той факел разом із будою, але не згасив шаленого вогню у майорових грудях. Майорові не сподобалися прибульці – і хто зна, до чого він присікався б цього разу, якби не ще один сліпий снаряд? Чого вони розліталися над майоровою територією, то було ще питання. Але Місько вже не встиг його задати. Прийшов він до пам'яті від великого болю і зрозумів, що вмирає. Вмирати було так боляче, що біль витіснив спочатку страх, потім жаль, потім усю решту, що було колись ним самим. У хвилини забуття якийсь звір лизав вогненним язиком його тіло. Він не знав, що після операції став легшим на одинадцять осколків, двоє ребер, шматок кістки та тіла в стигні. Лежав голий обмотаний ніби лялька бинтами, мокрими, червоними й пекучими. Тіло було чуже, в'яли, обвисли. І відівчилось рухатись. Міг витерпіти багато чого – але не оцю глибинну нерухомість, не оцю дику і незбагненну випадковість. Чи керує хтось нею там зверху? За що мав мучитися він і ті, котрих стріляли у потилиці, ті, яких викошував загороджувальний загін, ідучи за спиною на передовій? Ти у першому ряді, смертельному, штрафному, він за тобою, уповноважений стріляти у голову, якщо ти здригнешся. Який божевільний суддя керує ними всіма? Якщо у світі стільки неправди, скільки й правди, то чи не доводить це зайвий раз, що немає верховного ладу? А якщо надовкола сама неправда, тоді що? Біль мстився знову. Він стискав тулуб, душив грудину, вриваючись в отвір замість двох ребер, блукав по дірках від осколків і закінчивався у пашині перебігав по смужках бинтів на ногах та руках, нагадуючи обхід по червоній зебрі. Може, це й добре, що їх оточили, бо якби не це оточення, а безперестанні бої уже давно би вбили, скоріше свої, як чужі. Бо свої отримали право стріляти тобі у спину, бо ти колишній штрафник, ти півлюдина, півсміття. Ти маєш безцінне право вмерти, Обмінявши життя на ту другу свою кимось списану половину Але ти не жив під совітами 20 років І тобі важко зрозуміти, що ти всього лиш пів людина Бо ти взув у польські чоботи пів загону хлопців